10 хвилин. Радіородина найрідніша радіохвиля. Вітаємо вас на хвилі українського радіо. Ви слухаєте Радіо Родина. У студії ведучі Наталя Ступакова та Юлія Карпінська. Усім привіт! Запрошуємо вас гарно провести час з радіородина. Як завжди, ми підготували для вас багато цікавого. Починаємо з передачі загадки мови. Мовознавець Олександр Авраменко розповість, чим відрізняються слова «говорити» і «казати» протягом і на протязі. У програмі «Після уроків» почуєте про добрі справи пластунів. У програмі «Старшокласник» дізнаємося, що можна і чого не можна купити за гроші. Також поговоримо про стосунки дітей і батьків. І розкажемо, які винаходи людства найважливіші. Тож залишайтеся разом з Радіо Родина і незабаром почуєте найцікавіше. Часто доводиться чути, як кажуть, учбова практика, учбовий заклад, учбовий рік. Хоча насправді треба говорити «навчальний». А чому саме, пояснить мовознавець Олександр Авраменко у передачі «Загадки мови». Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні я вам розповім про те, чому слова «ом», «ампер» і «герц» можуть писатися із великої і з малої літери. Ви дізнаєтеся, чим відрізняються слова «говорити» і «казати» протягом і на протязі. А ще з'ясуємо, коли прийменник ви треба писати з малої, а коли з великої літери. А насамкінець розповім вам легенду про українську пісню. Почнімо зі слів протягом і на протязі. Мовці інколи використовують сполучення слів на протязі як прийменник часу, що позначає тяглість, тривалість якоїсь дії чи явища. Вживають цей прийменник навіть відомі письменники, наприклад, у реченнях на зразок, це вже вдруге на протязі своєї тринадцятилітньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти службу. Або, здавалось, він на протязі всього життя не зазнавав такого напрочуд ясного спокою, як зараз. Тут невдале слововживання чіткіше. Часове значення тривання дії явища передають слова протягом і впродовж. Зелена литво. Протягом століть німецький меч тебе не зміг скорить. Микола Бажан. Протягом зими снігу майже не було. Олець Гончар. Іменник протяг уживаємо, коли йдеться про різкий струмінь повітря, що продуває приміщення крізь щілини або відчинені двері, вікна, розташовані одне проти одного. Наприклад, Вибігши, Річард кинув двері відчиненими. Від протягу світло на постаменті блимає. Леся Українка Кватирка у вас прочинена, а коли протяг в хаті, коровай неодмінно зі споду буде гливкий. Юрій Смолич Слово «протяг», зазначає Іван Вихованець, може передавати значення «сильний, різкий вітер». Наприклад, «Спустошеність площі, де протяг по полю асфальтному вивів узори похмурі і чорні». Микола Бажан. Це слово вживають із применником «на», вказуючи на місце, де буває протяг. Отож, не стійте на протязі, бо захворієте. Іменник «протяг» стосується також значення простору, на якому щонебудь розташовується, міститься. Зі словом «на» цей іменник окреслює довжину якогось просторового відрізка – у Криворівні, на протязі якихось півтора кілометра, щось із вісім хат. Гнат Хоткевич На сторінках газет, у теле- і радіопередачах у побутовому мовленні нерідко використовують прикметник «уджбовий». Проте підстав для такого використання в українській мові немає. Адже в сучасній українській літературній мові немає слова «уджба», від якого прикметник «уджбовий» можна було б утворити. Отже, слово «уджбовий» — це недоречне запозичення з російської мови. Натомість потрібно вживати «навчальний». Цей прикметник поширений у словосполученнях на зразок «навчальний заклад», «навчальний рік», «навчальна програма», «навчальний план», Навчальна література, навчальний посібник, навчальне приміщення, навчальна майстерня, практика, навчальний літак, політ чи навчальна частина. І аж ніяк не учбова частина чи учбовий політ. Наприклад, справи мої пішли вгору. У цьому навчальному році мене відзначили і перевели в третю групу – Михайло Стельмах. У бухті внизу стоїть кілька навчальних кораблів. Юрій Яновський. Незабаром Дениса Кошару і Сергія Золотаренка перевели в навчальну команду. Тютюнник. Тому й правильно казати не ВУЗ, помилкова абревіатура від Вищий Учбовий заклад, а ВИШ – скорочення від Вища школа. Чому ми пишемо такі слова, як ампер, герц? «Джоуль» і «Ом» по-різному. Тобто з великої і з малої букви. Бо написанням з малої букви відзначаємо великі зміни в житті слова. З великої букви тут пишуться прізвища. І перестали бути прізвищами ті слова, які починаємо з малої букви. Що з'явилося на світ раніше? Прізвище чи передані тими самими звуками – не прізвище. А було це так. Жили собі великі вчені в різних країнах і робили наукові відкриття. У минулому та і в нашому столітті наука перетворювала чимало прізвищ славетних учених на свої наукові поняття – терміни, які затверджували Всесвітні Конгреси. Ось французький фізик і математик Андре Марі Ампер і названа його прізвищем – одиниця сили електричного струму Ампер. Від прізвища німецького фізика Генріха Рудольфа Герца пішов у світ Герц – одиниця частоти коливань. Славнозвісний англійський фізик Джеймс Прескот Джоуль спричинився до народження від його прізвища терміна Джоуль – це одиниця енергії та роботи. Коли ми говоримо про кулон як одиницю кількості електрики, то не обов'язково згадуємо французького фізика Шарля-Агюстена Кулона, з прізвищем якого пов'язане виникнення цього терміна. Порівняйте ще прізвища німецького фізика Георга Сімона Ома і Ом – одиницю електричного опору. У цьому ж переліку – італійський фізик Алессандро Вольта і Вольт – одиниця електричної напруги. Англійський винахідник Джеймс Ват і Ват одиниця потужності. І ще одну цікаву історію про походження слів розповідає відомий український мовознавець Іван Вихованець. Ми вкладаємо тепер позитивний зміст у слово силует: це або обраси людини, тварин і предметів, подібні до їхньої тіні, або профільні портрети. А колись було по-іншому. У XVIII столітті у Франції жив-поживав міністр фінансів Етьєн де Силует. Він був рідкісним скнарою. Етьєн де Силует на всі лади комбінував, щоб зменшити витрати двору. Замінював дорогі товари на дешеву непотріб і запопадливо економив на всьому. Через його дії обурювалося дворянство. На нього і робили карикатури у вигляді тіньового профілю. І глузували з нього, і глумилися, аж доки не досягли свого, поваливши ненависного фінансиста. Продовжуючи кпини, стали називати його іменем усе погане, дешеве, фальшиве, неякісне. Закріпилася навіть манера у мандрівних художників Парижа малювати за такий сякий дріб'язок тіньові контури, профілі, Обриси людей так, сяк заляпаючи їх тушшшю. Тоді не було в Пошані і слово силует, що пішло від прізвища Етьєна де силуета. Спливав час, і залишалося позаду все, що нагадувало про скнару Етьєна де силуета. Загубилося в нетрях минувшини ім'я фінансиста. Але вижило похідне від прізвища слово, побраталося зі словами інших мов, збагатилося новими значеннями. Воно, викупане у хвилях натхнення, інколи перегукується із сонцем, з красою і смутком світу. Надпоетично вдаряє по струнах ніжності слово-силует у вірші Ліни Костенко. Місто, примісто, прамісто моє, Стій би ще людське з асфальту і бетону. Як там не буде, а все-таки є той силует У вікні золотому. Ось я проходжу, і ось я пройду, Може й навік, але справа не в тому, Тільки б не тану, як тінь на льоду, той силует у вікні золотому. Стільки душа прориває тенет З моря і суші додому, додому. Там, де у мене є той силует, Той силует у вікні золотому. Триває програма «Загадки мови» – говорити і казати. Чи абсолютно однакові ці слова за значенням, як багато хто гадає, чи між ними є якась різниця? Як буде краще – я говорю, що прийду, чи я кажу, що прийду? Він говорив з нехотя, чи він казав з нехотя? Часто в поточному мовленні не помічають між ними ніякої різниці, бо навіть надають перевагу слову «говорити», вважаючи, що воно в усіх випадках може замінити дієслова. «Казати», «мовити», як це бачимо з таких речень, узятих із сучасної художньої літератури. «А могло ж і сюди дістати», – схвильовано говорить Полевод. «Уже зарікався сюди ходити», – говорить він. «Кривуля говорив йому, все в тебе добре». Не кажучи вже про те, що надужування дієсловом говорити надає прикрої одноманітності стилю всього тексту, ми можемо побачити і певну відмінність між цими словами, якщо вдамося до нашої класики і фольклору. Стара, кажуть, стала Тарас Шевченко. Скачи, враже, як пан каже, приказка. Ой, казала мені мати, ще й приказувала, щоб я хлопців у садочок не принаджувала, народна пісня. Кажуть люди, кажуть, що я файна дівка. Народна пісня. У всіх прикладах ми натрапляємо тільки на форми від дієслова «казати». Але поряд бачимо і приклади з дієсловом «говорити». Говорить, як уродкладе, кладе, приказка. Такий розбитний, що й по-німецькому говорить, із живих уст. З наведених прикладів випливає, що в класичній літературі і в народному мовленні є схильність, за деякими винятками – Ставити слово «казати» там, де є пряма мова, або передається зміст повідомленого, висловленого. Щоб я хлопців у садочок не принаджувала, що я файна дівка, тощо. Навпаки, там, де мовиться не про зміст, а про спосіб чи якість висловлювання, треба ставити дієслово «говорити». Уміння говорити ясно і просто. По-німецькому «говорить». Близьким зазначенням до дієслова «казати» є слово «мовити». «Казала б та остане мовлять» – Ганна Барвінок. А дієслово «говорити», коли воно стоїть із прийменником «з» і керує іменником в орудному відмінку, має своїм синонімом дієслово «розмовляти». «Старі люди про старе говорять» – прислів'я. «Ой, у полі могила з вітром говорила» – Тарас Шевченко – Антін бачив перед очима те, про що говорив Михайло Коцюбинський. Із цього випливає висновок, що аж ніяк не слід звужувати наші лексичні можливості і послуговуватися скрізь тільки дієсловом говорити. Особливістю нашої мови є звертання з повагою до людей на ви. До речі, не кожній мові це властиво. Пошанна множина позначається другою особою займенників та дієслів. Ви не підкажете, котра година? До мене звернулася пані в червоному капелюшку. Зверніть увагу. Прикметники, вживаючись із займенником «ви» у множині, у таких випадках стоять в однині, а в розмовному мовленні і в множині. Що ви, Микиту Івановичу, який ви старий? Олесь Гончар. Дієслова можуть у таких випадках вживатися лише у множині. «Де ж ви були, що так припізнилися?» – запитав Андрій у Лесі. «Ви слови на зразок «ви був», «ви казала», «ви прийшла» не відповідають літературним нормам і є ознакою просторічності. Свою повагу до матері, стверджують наші бабусі, колись виповідали, кажучи про неї лише у множині. І не лише у Дній Свят, але і в Будень. «Ти сказав мені, мати пішли, скоро будуть» – Максим Рильський. Катрія не чула ніколи від них сей пісні, хоч мама були голосисті. Володимир Яворівський. «Аж ось і мати йдуть» – Григір Тютюнник. «Мама казали», «Мама зробили», завжди вимовлялося по особливому поштиво. До речі, звертаю вашу увагу на написання пошанної форми займенника «Ви». Помилковим є написання ВИ, навіть з особливою пошаною, при звертанні до двох і більшої кількості осіб із великої літери. З великої літери ВИ пишеться лише при шанобливому звертанні до однієї особи. І те, зверніть увагу, не будь-де, а в вітальних листівках та ділових документах, наприклад, запрошеннях, ділових листах. З вами Олександр Авраменко і програма «Загадки мови». Боже великий єдиний, нам Україну храни! Ця пісня стала народноцерковним гімном України і називається вона «Молитва». Текст її належить письменникові, педагогові, громадському діячеві Олександрові Кониському. Музику до неї написав композитор Микола Лисенко. Її виконують стоячи, урочисто, піднесено, як гімн. Так співають цю пісню і нині, висловлюючи Богові найпотаємніші прохання зберегти Україну для себе і для нащадків. пісня стала духовним гімном України, а історія її така. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу, угорці – любов до господарювання, німці – дисципліну і порядок, діти Росії – владність, Польщі – здатність до торгівлі, італійські – Одержали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі свого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишивану сорочку, руса коса, переплетена синьою стрічкою, а на голові багрянів вінок з червоної калини. «Хто ти? Чого плачеш?» Запитав Господь, я, Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж. Сини мої на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються зудів та сиріт у своїй хаті.